الله يرحم أميرنا الشهيد الأستاذ، الحمد لله رب العالمين، أرواحنا ماتوش ما يكفي، إياه كلامه وإياه كشراوي، شراوي مشتاقين، شراوي القدر لا إنا عادلين، وينما وصلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وأعمال الوحيين العلم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله عالمنا إلا ما علمتنا منه أنزل عين من الفقير Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah tuan muslimin syamsiah pada pagi ini sekali lagi kita dengungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan tertinggal wala jemaah jemaah dan jamaah contohnya dalam bahasa Arabnya jemaah jamaah ya jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga dirahmati Allah Subhanahu wa semua maklum bahawa salat ini satu perkara yang sangat penting sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak putus-putus memperingatkan kita tentang solat. Okay. Kenapa solat ini menjadi suatu perkara yang dianggap sangat penting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tuan-tuan, solat adalah Eh yang, yang pertama, yang pertama yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum daripada wassal dan haji dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah solat dan yang kedua yang solat ini dianggap penting. Kerana sholat juga lah. Oleh karena sholat yang mula-mula diperkenalkan oleh Allah SWT kepada hamba ya, Dan sholat juga lah. Yang mula-mula akan dikisap oleh Allah SWT. Ke atas hamba ya. ni. Bermaknanya tuan-tuan. Ya, kalau sholat kita lepas dan yang lain شلون هذا اللي صار bagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan data Abdullah bin Uqbah kata nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyamah fal-salat wa in salu hada salu asar amali wa in fasada fasada shakl amali Kata Nabi Shallallahu Alaihi awal-awal perkara yang akan dihisab, akan seorang hamba itu pada hari kiamat ialah sembahyang. Wa in fa in salat, salat. Fa in salat maka jika elo ikut baik sembahyang, salat sariu amal. Nas kaya eloklah juga sekalian amalannya. Kalau sembahyang kita cantik, sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadat-ibadat lain InsyaAllah akan cerah masa depan. Akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata lagi sebaliknya, waiful pasadat. Jika rosak sembahyang pasadat saya ini, Maka rosak segala amalan kita. Sebab itulah contohan, ya. Kita kena belajar tentang sholat dan cuba memperbaiki semayang kita. ya. Itu yang kedua. Yang ketiga 3 disebabkan sholat ini penting, tuan-tuan. Kerana sholat satu, perkara yang disebut oleh Nabi wasallam sebelum baginda wafat. Nabi ya. juga menemput tentang sholat. Jadi bezar sholat ini adalah wasiat yang terakhir Nabi sallallahu wa alaihi wasallam kepada kepada kita. Suatu Nabi sallallahu wa alaihi wasallam nak meninggalnya, Nabi disebut as-solah, as-solah. Ya? As-solah, as-solah. Seminggu kala di seminggu. Itulah barang yang dipertanggungjawabkan diamanahkan kepada kepada kamu kita kena boleh melihat jadi begitulah doa tuan, tuan ya itu enjoy doa doa ya, tuan -tuan, ya? Nah, itu banyak lagi ya, jadi itulah melihat kita kena perbaiki salat kita sehingga kita eh, bertemu dengan Allah subhanahu wa taala semua harus kita kepada Allah subhanahu wa taala dengan dengan yang terbaik insyaallah jadi pada pagi ini kita menyambung kembali perbincangan kita di mana dulu kita bincangkan tentang adab-adab ke -adab dalam eh uh, solat bermula dari sebelum solat ya selepas solat dalam solat dan hingga kepada selepas solat itu ada adab-adab ya, dalam kita mendirikan ibadah solat sebelum itu tuan-tuan yang sekalian eh uh, Jelaskan kembali yang bulan lepas tu, ya, ada sahabat kita kita kurang jelas, ya, mungkin jawapan saya kurang jelas. Iaitu perkenaan bagaimana yang ditanya itu hari, dan bagaimana cara nak beritahu imam ketika solat bahwa kaki kaki imam tu ada najis, ya. Baik, kita lihat contoh dalam kitab sembilan lagi. Daripada Rasul Muhammad Al-Syahad al banjar Abu Banjari. banjari. Dikata disenarkan bagi laki-laki yang tidak memerangakan iman yang lupa, atau mengizinkan orang tidak masuk ke dalam rumahnya, atau mengingatkan orang yang buta daripada jatuh ke dalam kebiasaan bahwa dia mesti kafir sembahyang. Dikata orang berintoh rohku, rohku boleh kita sebut sembahyang? Ya. Ini disebut dalam kita. Ada beberapa para ulama lah. Mereka berdapat jika kata apabila Tentu rumah kita kita baca lah Fatiha untuk buat walaupun dalam Kisah, walaupun yang syir Menandangkan kisah Salah ya. <tuh> Jadi mungkin tidak. Kalau sebab Allah Kalau tengok orang kita, kita, itu, kita Dia tak faham Dia tak faham Ya. Okay. Tetapi inilah salah satu cara yang disebut pada umumnya mudah-mudahan orang pun paham. Ya. Okay. Nah, ini kalau pada ketika itu okay. <tuh> Jadi kalau orang buta anak-anak kena anak jatuh lumpang nak main di jalan raya. kita boleh baca atau apa itu. Tapi itu adalah lagi tanda. Ya daripada anak suri anda itu, daripada dia terlutar subhanallah sahabat memang dia tahu, jadi kita terus berulang, ambil jatuh baik ada dua cara penyelesaian masalah dari cara dikasih imam tadi ada? saya kisah subhanallah, tiga kali sudah subhanallah, imam berkata sahabat ya Imam bahasa ini betul-betul betul-betul pun tak ada eh Puan-puan, puan-puan, maka bila-bila-bila tak ingat berpikir, imam berpikir, ya. Jadi pertama, makmum pada waparaqah, niat keluar dari kata-kata ini, imam. Tengah semayang dari, tengah kucak, kemik, waparaqah. Yang kedua, ucapkan kashba'ah Jika imam masih tidak faham, maka seorang makmum hidaklah menuju kehadapan bagi mudaqih dan imam. Sembari Allah tiga kali subhanallah Imam tak sekat tak. tak keluar luar, ya okay. jangan terus imam iman berat jangan beratkan tujuan yang terus terdepan, ya langkah langkah, yeah. ya jangan jangan berlalu nak jangan berat, okay. ya terus terdepan masyarakat waktu iman terkena ini, ya okay. nanti kalau terkena ini semuanya hilang hilang tuh berulang berulang, berulang iman ke iman. Ya? Jadi lah dua, satu kena, satu yeah, jadilah dua lima belas. Tapi nota dia kena seperti yeah? ha. nota oh, dia ini. Yeah, kita ada yang dua lima. Yeah, jadi lima pun dia kita lima tu. Kau faham lagi? Ini nanti ada apa pada pada dia. So, dia kena keluar lah. dan check lah, nampak tidak ada atau baju dia kan? Yeah, betul. Ha. Dan pada ketika itu, imam mesti tidak faham ada perkara yang membatalkan semangat pada dirimu. Itu yang kita faham sebab so, itu kalau ada eh? ilmu. Hmm. Boleh santan ya? Eh? Boleh ya? Nah, so, kalau ada laku macam itu, akan melakukannya. Jadi yang duduk ke kami, jangan marah lah. Eh, Tapi kita bagikan ilmu yang duduk ke Kita berikan ilmu yang duduk ke Kita bagikan ilmu itu lebih baik. Lebih baik kita halah lebih bukan. Kita bagi dia yang ni, okay. Artinya kalau berlaku macam ni, harus kan kita naik Tapi yang belakang sebenarnya pandai eh. Kita jangan sebabnya Fatiha pun tak usah Dia pernah tahu juga Zalat Imam itu batal masa sujud Imam batal masa sujud, dia kena tahu Macam mana nak naik Lagi dia menyandar ke depan Eh, Zalat Imam Sejujud silap dia kentut, semua kan Baru-baru tidur Pergilai tuan angkat kepala tuan Eh, tak tahu Dia pun tak tahu macam mana tepat ni Salah dengan dia orang lari tak Masa-masa dia tak tahu Tak mengenai anak empat ni dia andai ke depan ni Aku pun kena ada kata-kata juga Dia kena bangun dulu Lebih tepat Dia nak tak menekah satu hal lelah Dia berkata-kata dengan Bidangnya ikut sepatu Kalau baru, baru nak okay. tak kira Sampai sepatu, kaya-kaya aja lah Tapi suara dia Kemudian bila dah sendiri, boleh sendiri baru barulah dia Jalankan ke depan Jangan waktu duduk menyesak Nak menyesak Jalankan yang ikut Itu tak kena Tidak ada istilah jalan dengan okay. yang yeah. kita ikut Tidak ada semuanya Kita kena bangun dulu kalau orang-orang yang yang, yang lah Kalau orang akhir apa yang dah baru Terima kasih ni Bukan salam lah tu kan ya. Aku tak jenak Saya nak jenak eh Jadi itu saya ingatlah Beberapa perkara yang jatuh Kalau berhiri matang InsyaAllah tak ada persalah Kita boleh Ya, ha, Tapi kalau masa suger Duduk terakhir Itu dipikir lagi 3 kali Mahmud tak berapa Macam mana nak kisimah ya jadi jadilah utama lagi eh kalau lagi sekali ni jadi kalau jadi macam tu gagal. Okey. Ya. Sebab itulah tuan-tuan ya. Satu seduk tak tau lupa ni kata ada rahmat, ada kali rahmat. Tapi kalau selalu lupa jadi ibadah. Ya. Setiap kali lupa Jadi rahmat. Sebab apa yang rahmat ni kita taulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Maka dikenakan dosa kita ni selagi mana tidak tahu pada diri kita kita tak nak nak belajar, tak nak ambil tahu ya siapa pun tu panggah rumah ni tak payah panggah lah, siapa nak masuk rumah saya Tiba tu apa yang pergi rumah-masuk rumah dia siapa ya? oh, marah kat lah, sini baru nak panggah rumah, macam salah kita duduk di bila, siapa pun salah selagi siapa tak salah, dia tak tahu tapi bila siapa salah ada kelabahnya ya jadi kita bagi ilmu kita bagi ilmu. Semua yang tahu tak apa, tapi belajar kena ada ilmu dia dulu. Ya. Insyaallah. Jadi depannya kemudian tak ada masalah raudhatul ya. Jadi jangan jadikan masalah yang susah ya. Ya. Benar. Insyaallah. Dan kita bagikan ilmu insyaallah. Ini penyelesaian raudhatul ya? Penyel ya. yang dafar yang ah uh, bilang lepas baik pada hari ini Tuhan dalam eh, adab dalam mengerjakan rukun rukun rukun rukun, rukun, rukun semahiyah adab dalam mengerjakan rukun dalam kita melaksanakan rukun semahiyah ada adab ya petahun semula bagi imam mengingatkan rukun dan sujud oleh itu dalamnya ia mengecehkan daripada tiga dari kasbah dia kalau lebih dari 3 kali dia kena Ya boleh kan apa-nya nak percaya 10 kali, puluh kali tujuh kali pun boleh. Tak kira izin dengan tak mau, tak mau, hanya kita percaya tujuh kali boleh, kalau kita boleh rasa iman baru boleh. Semuanya ini, ya. Sebab tidak penting saja yang sudah sudahnya. Ya. kadang kalau tak senyap orang, alam tak ada apa-apa yang kali pun tak mau, nanti ada hadis lain di sana lagi tentangnya. Yang kedua, makmum jangan melalui imam pada rukuk dan sujid. Ya. Jangan dia rukuk melainkan setelah imam sampai hak setorang-torang memadai pada rukuk. Dan jangan dia tinduk sujud melainkan setelah rukuk imam sampai ke tempat sujud. Artinya jangan ada beromba dengan imam. Ya. Start dari kakir lagi diangkatkan beromba dengan imam. Ya. Inilah teruk Allah yang akhbar dah. Ya imam lima pecah dan pecah okay. jadi dua pecah dan dua jadi kena jaga tuan-tuan yang menanggungi dalam masalah Rukun Pauli atas maha imam tak pecah habis baru macam pecah dia pecah ada abis tak dia baca pecah sama imam Atau, ini, imam baca pecah dia baca pecah okay. imam baca hanya panjang Berhari kesukulnya dia baca banyak banyak, cepatnya dia satu nafas dia baca boleh. Itu rukun kaum awlii. Rukun kaum ini ialah apa sahaja. Dalam sembilan ratus banyak rukun kaum apa di antaranya? Rukun yang mengusahakan kepada perkataan dalam banyak. Tak? Tapi yang satu rukunnya Tasgir angkat tangan dia ke Ataupun Allahu Akbar dia yang kuat Ha? Ini Allahu Akbar ke yang kuat Ataupun angkat tangan dia yang Ha? Angkat tangan Malam tadi saya tanya Tuan-tuan satu sobat Dia kata-kata angkat tangan ni Tuan-tuan Habis puarab dia tu Allahu Akbar khususia Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kata saya itu, tangan di bawah. Sinat itu takdir, takdir di arah ke takdir di arah ke lur. Betul. Allahu akbar. Enggak tahu jelasku. Saya bukan kita tengok balik ke apa yang tuan-tuan cakap dalam perbincangan. Orang dulu pakai perbincangan campur. insya jangan malu dan gerang dalam adat-adat nak malu. Ya. Yeah. Walaupun kita nak malu kat dunia kan nak baru di akhirat nanti. Ya. Kita kira. Tak ada malu selang-seling masa tak ada malu. Ya, insya-Allah. Jadi dalam masalah kos dan produk harga baru lah. Itu yang af abang. Dan jangan makmum mendahului imam yang lebih daripada dua okay. rupun alhamdulillah. Sampai tersebut, dia mendahului imam. Batal sahabat bayang. Imam berdiri lebih. Ya? Okay. Batal sahabat. Okay. <tuh> Baik. Itu ada, Adab Ada. kita kena jaga lah. Adab jangan kutus orang eh. Ikut ikut kita, saya tak faham. So bila sholat berjemaah kita tengok orang yang sama, ya tewo orang paling kanan kita, tengok imam kita, ya. Ini ada dalam kita melaksanakan, rukun semangat ketika kita berjaya berjemaah. Baik. Yang ketiga sunat bagi imam ketika tasnud akhir, bahawa tidak melebihi tasnud dan sholat idraniyah saya. Jangan lebih. Nak Nampak Allah mukti ini. Huh? Sampai dia tak Itu kalau sunnah yang terjemahkan Terjemahkan Imam ya. Sampai indah khamirin majid di kota Ya Sementara ya. ketika tasahur awal Sunnah bagi setiap orang yang sholat membaca tidak menyebut tasahur Tasahur ini tahiyyat itu tonton Ya Tasahur ini ialah tahiyyatul mubarakatuh sholawatut wajibatulillah ya. Sampailah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kemudian salawat allahumma shalli ala muhammad saja secara awal sampai di sini di yang terakhir baru nanti sambung ya sama shalli ala ibrahim di kemudian itu sama shalli ala ibrahim wa ala alihi wa rahma jadi itu punya selawat ibrahim ibrahim ya oke jadi sampai situ sejak bila saya berusaha, cuma baca senar kata baca kakinya. Kalau nak baca lebih, kita minta izin kepada Mas Mamung, ma ma ma. sikit panjang. Ah lihat, kita akan kisip, misalnya, Kita di contoh itu. Kembal. Itu lalu terang dia, betul. Ya, pasalu kita beritahyak di pasalu, ya. التحييات المباركات الصلوات الخليبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليه عليه الصلاة Sari kata oleh Ibrahim Kama sahlelis ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Wa baris ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama baris ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Sin alami innaka alilum majid Itu maknanya lagi yang saya tahu Kita tunjukkan, lihat kita dalam bukulah Ya, kita tunjukkan Kenapa sahlelis terimaannya, kita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 lawan ni fitnah ilmu ni dan mana dan syarikat ni berwaspada tajam segala. apabila kita salat sunat. dan ini apabila aku khuli, apa قدمت وما Satu فتعجل. ya itu doa yang dibaca selepas selepas baca doa yang dibaca selepas salat fajar tu al-masruq. dia ada kesyahan kalau ya. Memang memang ada dalam hadis daripada Rasulullah SAW. Peny doa. Apabila Rasulullah SAW baca baca baca Ada kata Adakah saya saya tahu? Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tapi kalau semayang tidak. Jamaat, jamaat asyik, asyik. Dia membukankan jemaah, jemaah lain. Boleh kita berdoa selepas baca-bacaan tadi, doa berseru. Inilah yang saya berdoa. Jadi kalau dia syarat, baca lah. Kalau ilmu semayang jemaah, baca. Ya, baca lah mula disini. Memang tak ilmu. Memang yeah. tidak disuruh. Apabila berjemaah, berjemaah betul ya tadi Imam memang kat Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, "Islam adalah doa merupakan jalan akhir wasilah kepada takdir secara akal." Ya. Baik. Inam sunnah ketika melayan dan baca agar makmum tidak merasa keberatan dan susah. Ya, bagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ali jenteh. كناليان تعمل اسمه من دماغ مليبا بيضاء إذا صلت أعادكم في الناش فليقفف فإن فيهم ضعيف فإن فيهم ضعيفة والزخيمة والكبيرة فإذا صلت الناشة فليقفف فليقفف فليقفف ما شاء sama ada cara tidak kata. Paling penting bagaimana dia kaum itu. Kata Nabi sallallahu alaihi jika solat seorang kamu bersama dengan orang ramai sebagai makmum, maka hendaklah dia meringankan solatnya. Kerana di antara mereka ada yang lemah, sakit lutut, atau dia tinggal kecil macam macam tu dan juga tua, ya. Itu bukan tak buat solat literal, ya. Maka ketika ketenaki apabila dia sholat seorang ini, maka bolehlah dia panjangkan sholatnya sesuai dengan sendaknya sendiri. Baca Allah panjang mana pun nak. Nak baca satu duit pun boleh. Ya. ni baca imam, baca imam panjang saja. Tapi baca ayatnya ini, tuan-tuan. Itu panjang. Jadi tuan-tuan pun boleh baca, tuan-tuan. Jangan, kalau tak ada alasan, jangan kawan -kawan, kawan -kawan, kawan -kawan, kawan -kawan. baca. Baca imam, tak hafal. Bukan Buka Quran. dulu. Quran. Buka Quran. Mula-mula sendiri, ya. Tingkat orang, tingkat menjadi sah, kita buka Quran pelan macam ya. Tidak. Ini ada berlainan, baik. Umat berpendapat berbeza, kan? Ya. Syarat bagi seorang imam merupakan persoalan yang perlu disepakati para ulama, bahkan disunahkan. Tetapi dengan syarat. Imam tidak mengurangi atau tidak atau tidak membuang kesempurnaan yang minimum dalam solat. Ini Abdullah bin Abbas al-Akbar. Ya, ini dia jami' daripada kitab sunnah. Ya. Dia kata menyempurnakan solat itu disepakati oleh para ulama. Sunnah bagi Imam menyempurnakan solat tetapi dikata dengan syarat nak kurang solat tu kuranglah, nak ingatkan yang lain tapi dengan telajak dia. Yeah. Jelana kerajaan, dengar kerajaan macam mana kita kerana Rasulullah SAW melarang mengerjakan salat seperti patukan burung gagak terhadap makanan sehingga Nabi bersabda ulangilah salatmu itu Sesungguhnya dengan seperti itu kamu sembilan belum salat Nabi bersabda lagi Allah tidak akan peduli terhadap salat orang yang tidak menurunkan tulang rusuknya terukuk dan tidur. Kita senang dengan selayah, bayangkan Ya Makanya jangan telajar ringan Sampai Maklum, kalau kau tengok Dalam YouTube Teruji ya, ada satu selayah Berlarang ni dalam YouTube, tengok-tengok Ya, aku ya, tengok dalam YouTube Semayang cepat Boleh selain cepat, ada keluar Ya, yeah. tak sebelah kita tengok tonggong. Itu tak boleh tonggong ya. Sampai ini nanti sebut kita sembanya patuk. Aku eh, ibaratkan seperti patukan bulong dah, Banyak. Lompat ini si tak dia? Tonggong si tak boleh, susah betul. Ya, jadi tak nak patukan. Kalau macam itu kata nabi, sebab sebenarnya kamu bukan kesalah, belum lagi apa, mana? Ini tanah agak tu kita tak nak nanti dia tidak ada waktu sholat ini dicampakkan ke batu seperti berat kayak huruf ketan. Walaupun solat kita, kain yang kita, kita tak? tak ada. Jadi betul lah tuan biarlah tenang senyang ya. Cecokkan taman lunak ya. Ya. Siapkan gerakan ke taman tangan jangan goyang. Ya. Tak ada gerak tu tangan jangan dulu. Boleh tiga kali banyak aku tahu salah tentang apa ba, kata, okay? Jadi kena jadualkan berma kalau semua semaya. <tuh> so itu bacaan para sahabat dan para ulama ulama dulu tentang di semaya kalau semaya kita pada Hingga mengingat kepala falar supaya ingat tunggul kain. Kita sekarang katakan kalau yang mukojian yang lekat semaya tujuh, satu senarai. Ya, yang mohon pun tidak. He, kalau kita dalam syarikat, para para ulama, para para ahli, para sahabat, raja-raja. <tuh> Jadi bila kita rokok, sebelum nak angkut kita. Bila kita sediak, sebelum nak sampai kita sekandai kita nikah, ya. kapek kapek dah sebab orang orang pekannya, ya, ya. Tekan, ya. Dia rasa, ya. Dia datang. Jangan sampai adik nak datang tu dijangkang-jangkang sampai ke depan Macam hari harimau. Betul. Okay. Aku tak benarkan kau contoh memang aku saja. jadi macam uh, macam hari harimau. Ya. Yeah. Itu tidak betul. Itu jadi menyusahkan. Kalau kita ni sampai ke situ rumah hujung. Hujung. Apa dia tak sokong dia saja. Aku tak ada buat kerja tu. Ya. Yeah betul-betul <tuh> <tuh> rasa kita berpujud tu dekat dia tangan kita besar bersalah nanti ni sangat jadi dia sampai kita hebat <tuh> yang keempat adalah adab dalam kebenaran eh? berkul imam jangan menghususkan doa untuk dirinya sahaja ketika membaca doa kuno ya yeah? Ini adah, ini adalah ya. adah ma dalam masyarakat. Ada yang lukul, ada yang lukul, ada yang lukul. Imam dalam khususkan doa untuk dirinya sahaja, sehingga kamu baca doa kunuh, subuh atau ini subuh kedua pada bulan Ramadhan. Jangan baca Allah, ini dia terima hadiah, jangan lupa. Jangan baca Allah Mahdi, Allah Mahdi. Allah Mahdi, lah terima ya. lah, hadiah. Itu kalau macam mana? Lima. Jangan mau bergini, Ma, jangan memegi seorang ini di belakang syurah Kerana jenis itu hukumnya makhluk Dan menghilangkan pahala jemaah, jemaah. Maka lelaki yang masuk ke dalam syurah Sekiranya masih ada Allah Kalau dah semua syurah ni Ada seorang nak datang tengok tak ada Allah nak Macam mana? Kita paham? Tuih dia Macam mana dia, dia, dia, kan? ada yang Ada siapa dia yang buat sebarang tuih ke apa? Ya Jadi Islam kan tuih? kan? Ya Sayang jika jalan orang lagi dalam syak maka ya sunat dia menari seorang makmun yang dihadapannya supaya bersama dalam syak jadi belakang. kita tahi saya tengok di mana yang boleh boleh makai. Dan makmum yang kena tarik itu sunat ini bahasa saya. Ya, ya. Dan makmun yang kena tarik itu sunat mengikut. Karena dia termasuk dalam kalung. Kalung. Kalung lagi. Jangan berlagi menunggu. Kalau makam makam kacau ya. ya. kita ni. apa? Ya. Kisina itu okay. Jadi jarak terbaik Jarak terbanyak ini ini, ini ini dia lalu, Allah, Dia nak beritahu jarak di antara ayat imam Dengan umum untuk 3 hasrat Jadi itu yang ya. Nah, tidak lebih daripada 3 hasrat Bagaimana cara untuk menarik makmum Di hadapan supaya untuk kebelakang Tersambung dalam syakir Ini kadang-kadang bagaimana menarik itu tidak ada dilakukan setelah seorang itu takdirat ha, ul Bukan sebelum takdirat ul-Ihmah, eh? dia kena takdirin Allah Allah Akbar, baru dia kita yeah. juga, kita nak ikut masbuk, nak ikut kawan kita dengan semayang ya? Kawan pun datang lambat juga masbuk, datang ya? dia masbuk yeah. dia bukan dengan imam tu Kita dengan imam tu tambah lah masbuk dah Imam tu pun juga, itu memang kain yang lambat juga lah Ajar macam mana tu? Takdir Allah berapa? Tahu tak kalimat? Ya, yeah. ajar kalimat. Takdir yang yeah. namun, ya. Baik. Kalau di dalam tetapi akan menilai disebutkan bahawa penaikan ini boleh dilakukan. Sekiranya nah, lah, penaikan ini boleh dilakukan, sekiranya dia berpendapat dia beranggapan. Mahmur yang ingin ditarik ini itu bersungguh dengan tindakannya Mahmur tu faham Ya Sekiranya tidak Kalau dia kata Ini Oh ini tahu Tidak faham nih Maka jangan Jangan tarik Kerana itu Mana dilarang Terus keberikan Kerana ditakuti Berlaku sesuatu yang tidak digigit Ini Takut tapi kau tidak akan Faham lagi Jangan lupa Ya Kenapa pula saya itu kan Bukanku nampak di sini Janganlah Janganlah Kan Dengar dah merah dah, budak di sini, kawal ni kuit dah terbakar, ingat tu, ya? Orang cakap dia dikembang, betul-betul layak, macam-macam. Kemudian kita cakap kawan-kawan kita yang nak meladih malam ni, hanya boleh ladih terbakar. Itu pun kalau semua, kalau dia yang masjid. Tapi Jemaah kita insyaAllah, sama-sama ada yang datang, insyaAllah. Semua ada Nanti ada kata-kata Kita takdir dulu, baru beres. Saya tengok waktu nanti itu siapa dia? Kalau orang yang tak tahu apa-apa itu, janganlah. Canggung orang yang kita kenal. Segala maklum yang lepaskan takdir terharam atau takdir terkhalat terbina bukun dengan suara yang kuat dan mengganggu jemaah lain. Begitu juga dalam bukun kawli yang lain. Artinya dia tak boleh Meng'amakbub tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kuat Takdirkan haram tak boleh Kita hanya menyebutkan Allah Ini, ini berlaku ya Imam dah bekerja Suhu Dalam orang Datang ma'umit Allah berkata naja. Dan ingat Imam Zulayna Ya Kizr-Uqoh lah Ajaga ya. Reza Boleh menjadi haram tak tangguh Karena lain semua semayah Apa yang dan begitu juga dalam masalah bagaimana? Rukul, kena jaga tak boleh kalah lukul, kalah lukul okay? okay. Hari ini adab selepas pemeriksa jadi adab selepas pemeriksa lalu saya boleh bantu pemeriksaan jadi mudah-mudahan masalah semua yang pemeriksaan ini ya, pandang riba untuk saya ya, mendapat pemeriksaan pelajaran dan mendapatkan juga sikit lainnya kepada nah, kita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 أعوذ الله من الشهر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في العالمين وصلاة والسلام على شرك الأنبياء يجب وعلى على آله وصفك أبعين اللهم إلا نشألك علما نافعا ونشألك قلبا خاشعا ونشألك يقينا الصرفا ونشألك العفر والعافلة ونشألك رسكا واسعا حللا خيبا اللهم اجعل جمعا هذا جمعا حما وتفرقنا من بعض فرق مقصومة ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب الله وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق على ربنا ربنا عزت عما يسيئون على النشرين وحمد الله رب العالمين تقبل الله منكم.